Contemporană. Când în vremurile noastre tot vorbim de căște albastre, noi în țara românească avem mulți de gură cască. Ecologică. Ajungând afacerist, rare ori în viață pierde și fiind ecologist vrea bani de culoare verde. Valurilor tinereții. Mi-a scris iubita în armată, când vei veni, sunt măritată, și m-a mințit, sărmana fată, căci am găsit o divorțată. Evoluție Copii fiind, când ne-am școlit, am învățat ce e un mit, azi viața este mai cumplită, toți învățăm ce e o mită.